Slavoslovia a 48. -a. Pentru dobândirea darurilor Duhului Sfânt, Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea Ta ca un zefir ne-am și prin Duhul temerii de Dumnezeu, înțelepciunea rânduierilor ortodoxiei ne-ai dat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea Ta, cerul minții și cunoștinței noastre, prin jertfă l-a spălat și în ieslea sufletului, ca într-un vis, te-am așteptat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea ta, cu cheia Duhului Înțelepciunii, ușa cugetului nostru a deschis, ochiul conștiinței l-a luminat și adevărul tainilor pecetlui te-l-am aflat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea ta, prin Duhul sfatului ca un porumbel, cu la luminii pe tâmpla cugetului neașezat. Aleluia slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta prin Duhul tării la față neschimbat schimbat și sufletul nostru cu isopul jertfei fiul la curățat. Aleluia slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta prin Duhul înțelegerii, Roa pocăinței în ochi ne-a picurat. Aleluia, slavă-ți, Tată, cele te bine și -ți mulțumim, fiindcă iubirea ta, prin duhul bunei credinței, de febră rătăcirii la secte, neamul nostru l-a vindecat. Aleluia, slavă-ți, Tată, cele stăi bine și -ți mulțumim, fiindcă iubirea ta, prin duhul cunoștinței, rubinele de sânge din cununa conștiinței, prin jetvă, ni l a dat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta a drept scut peste noi a stat, când ceasul judecății tale a sunat și urgiile peste tot pământul s-au revărsat. Aleluia, slavă ție, tată celeste, iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta cu și în mână, legea iubirii a luat, neamul nostru la a binecuvântat, de aceea eu haristia cuvântului și a tainelor. Ne-ai dat și la cina ce de ne-ai ne chemat, iar noi am alergat.